La lașitatea și josnicia obștească ce se dezlănțui între ognașii și mai înrăiți, împietrirea lui Zahei se închegă la loc. Nesimțirea îl încărca iar ca o grăsime. Nici n-a cercat să se amestece. De altfel, mișeii l-au dat numai decât în ca să stăpânească ei în voie. O molimă cu urinare de sânge pricinuită de mâncare stricată se ceră pe mulți din vecinii tovarăși. Popa țurcă șerbătă, gingerliu, luară calea gropilor. Orbul rămas singur, se ținea cu un tot mai tăcut și mai răsnit. Ajunsese din nou un netrebnic, zvârlit și pustiu. Stăruia numai atât să-i dea porția de rachiu și, ajuta de beție, se năruia fără niciun fel de așteptare în ștergerea de sine. Vremea pentru el nu mai curse zile, luni, ani, ci se slei și-l împodmoli mocirlă, locului. Căzuse iar la fund ca un înecat cu o piatră de gât. 15 ani ori 15 clipe Pentru un mort e tot una Pe Zahei îl înghițise groapa ochni Și îl putrezise Destrămarea săvârșită la început încet Se porni apoi din ce în ce mai repede Întâi s-au topit Țesuturile gingașe Proaspăt zămislite la simțurile lui Subțiate de orbire Tot ce cu migală prinsese pielea Și cu sârguință i agonisise Carnea întunecată Înălțată la rangul de retină tot ce iluminase se lăuntric și descoperise nou mirosul, puțina și plăpânda simțire odrăslită pe rădăcinile unui suflet plămădit de orbenie, s-a stricat și risipit ca o spumă. Experiența cei deschisese cu trudă altfel de ochi în vârful degetelor și i-a bătuse cărările vederii în găuacele urechilor, se făcu cenușă. Lumea plăsmuită a doua oară și strămutată în lăuntru lui, zămislitoarea tainicei cunoștințe de sine și de alții, s-a prefăcut în gunoi. Câștigul dobândit în pofida beznei, răbdarea, așteptarea, nădejdea dârză, mugurii de prietenie, îi mâncare viermii gropilor. Până și soarele, apa și vântul, pământul și cerul putreziră în stârvul amintirilor lui înmormântate. Când, fără știrea lui, s-a împlinit sorocul uitat și l-au scos din groapă ca să-l zvârle pe poarta temniței afară, orbului îi rămăsese numai o semintele instinctelor, scheletul firii lui sălbatice, ciolanele tari ale urii și ale răzbunării. Sprijinit pe ele, i s-a dat drumul să pornească în lume. Dar el nu mai avea lume. Singur, încotro să o apuce. A stat năuc o vreme dincolo de zidurile albe, izgonit parcă din paradis. N-a simțit lumina, nu l-au dezmorțit adierile văzduhului slobod. Nu l-a dezmeticit nemărginirea în care intra. Din potrivă, îl încurcau. S-a culcat pe o grămadă de pietre și a adormit. Un paznic care îl cunoștea s-a îndurat să-l ia la el o zi-două. Nu-l putea ține mai mult. Trebuia mâncare băutură tutun. Zahei a cerut să-l treacă la vârtej, în locul unui cal obosit. Asta până și-o găsită Varăș să pornească mai departe. Administrația filantropă nici n-a vrut măcar să audă de o asemenea grozavă neomenie. Ocrotitorul s-a gândit atunci să-l în satul său unde avea gospodărie. Era toamnă târziu, se făcuse belșug de prune și struguri, începuse să umble povarna. Era acolo acasă nevoie de brațe care se ajute la umplerea cazanului de borhot pentru fabricarea țuicii. Nevasta singură cu copii mici nu mai prididea. Partea a treia. Rătăcirile. Limanul. Și orbul, înțolit iar cu hainele făcute de panteră, luă drumul către dealuri. Și ajunse astfel povarnagiu. A deprins ușor meșteșugul. Învăță fără greș să se miște de la tocitorile înșirate în curte, vase largi de lemn unde fermentau prunele, până în șandramaua velniței, la cotronul cu cazanul de aramă sub care ardea neîntrerupt focul. După câteva zile făcea treaba singur. Iesea umplea hârdăul cu zeama spumoasă și înțepătoare de borhot și, în loc să-l ia în parângă cu altcineva, îl ridica în brațe ca pe un cofăiel și îl ducea țintă la alambic unde îl răsturna punea capacul, îl lipea de jur în împrejur cu ligă și pornea, cum se zice, cazanul. Încerca apa din țevier, vasul prin care trec de se recoresc țevile, și o schimba când se încălzea prea mult. Tăia butuci cu fierăstrăul, potrivea focul și aștepta. Apoi se așeza în spate și se aținea la ciuciurele prin care curgea țuica în curgător, un fel de bote mare de lemn. Aici încerca mereu rachiul cu bărdecuțe. Strângea de o parte fruntea, de alta poșcedea. Când ajungea aproape la apă chioară, oprea cazanul, adică potolea focul, ridica încet capacul și descărca. Scotea borhotul fiert și l-arunca afară într-o groapă la porci. Și o lua de la capăt. Așa zi noapte, toată toamna și iarna, căci nu mai era altă povarnă în sat și lumea își aducea aici prunele, boștina și drojdiile de vin să le prefacă. Orbul se dovedea astfel neprețuit, atât numai, dacă nu s-ar fi îmbătat, dar și beate își vedea înainte de treburi să fie avut doar cineva grijă să-l scoale la soroacele schimbărilor. Pentru asta se rânduiau copiii. Zahei trecu toată vremea în povarnă. N-a avut nici răgaz, nici prilej să simtă vreo noire, să dea o răsuflare ființei lui. Din năbușala și ostenelile ognei intrase de-a dreptul cu nasul în aburii tar de spirt și în la velniței. Viscolul ori povița de afară, gerul vrăjmaș, nu-i ghes cu nimic. E drept că femeia mulțumită avea câte o vorbă bună, îl îngrija din ale mâncării, băutura și o lua cu voie de la el, fără să mai aștepte. Dar el, omul viu și trăitor, tot în împietrire și în întunecare zăcea. Nu scotea un cuvânt, chiar prididit cu rachiu. Din când în când se adunau rude de ale gospodinei să gustețuica. Veneau teni cu borhotul la fabricat și încercau să intre în vorbă cu el. Nu era chip. Oamenii se mulțumeau să se uite cum se joacă cu hârdaiele și butuci. În primăvară s-a sfârșit și cu povara. Orbul, scăpat de cazan, a început să stea pe afară în soare și în vânt. Nu mai avea treabă potrivită pentru el și colinda posomorât-o grada. Mirosea flor de zarzăr și prun. Pe urmă, prinsea crește umbra pomilor odată cu frunzele. Pielea lui se deștepta ca dintr-un somn adânc. În auză-i albine, îi păsări. Oamenii ieșeau la munci, la arat, la semănat, hăuind. Copiii plecau cu vitele la păscut și se întorceau seara, mirosind a iarbă crudă. El rămânea pe loc cu găinile care cotcodăceau până îi împuiau urechile. Femeia îl îngăduia. Prea se dovedise bun și muncitor cât zece argați. La toamnă avea să-i iar rândul să plătească cu vârf și îndesat în povarnă șederea de acum. De alt minteri, nu cerea nimic decât rachiu, care îi se da cu porția. L-au pus spre marea lui mulțumire la ghilit pânză pe marginea unei gârle din apropiere. Cufundat în apă, spăla, freca, bătea trâmbele de pietre și le întindea, ajuta de țâncii satului la soare. Acolo amintirile prinseră iar alicării în el și îl mai îmblânzira. Suferea acum în preajma lui copiii, mângâia câinii, punea capcane de prins pește. Lumina, miresmele, adierile calde, scormoneau în el fără încetare, ca într-o humă din care se încolțească vechile semințe. Somnul afară în nopțile slobode, sub pomii din grădină, îl întrema. Dimineața în zor se ducea la gârlă, se scălda și se ținea tot timpul curat. Vedeau toți cum se schimba și găseau de cuvință că trebuie păstrat nu numai de milă, ci și de interes. Era un noroc pentru gospodărie. Afară de la apricinuită de beție, se îndreptase iar. Nu mai era bărbatul kipeș de altă dată. Îi căzuse părul, dinții îi se știrbiseră, obrajii îi atârnau ofiliți, dar era tot drept, înalt și voinic, să frângă fierul în mâini. A venit și paznicul casă în concediu și s-a sfătuit cu nevastă să-l oprească acolo cu orice chip. Cel mai nimerit era să-l însoare. Gospodina avea o soră vădană, cu unițica avere, ce se cerea chivernisită. Se cuvenea pentru asta bărbat harnic și liniștit. Zaheira nu se putea mai potrivit. Când i s-a pomenit de însurătoare, o undă de amintire ceșnită din fund i-a adus deodată dinainte pe Costea Bulgarul, pe Mita, dragostea din grădina lui Lagradora și l-a cutremurat lăuntric tot. Dar n-a arătat nimic, a rămas neclintit. Nu mă însor," a spus curt. Întâi trebuie să-mi găsesc vederile și să-i cu curăfuielile." Și vechile râvne cu arzimea lor, după vedere, se scorniră în el nebune. Gazdele nu s-au lăsat. L-au ispitit, l-au silit cu blândețe, cu făgăduiel să se destăinuiască. El a trebuit, măcar cât de puțin, să povestească despre pățania lui și mai ales despre legământul ce făcuse să ajungă la schitul derventului. Unde se află ăsta?" îl întrebară ei. Lângă silistra." Acum se schimbase socoteala și era ușor de mers acolo. Războiul cel mare ne adusese zestre de sânge, cadrilaterul. Puteai trece pe la și dunărea în voie, fără nicio opreliște. Nu mai trebuia pașaport. Dar cine să-l ducă? S-a hotărât să-l poarte chiar vădana, viitoarea nevastă, pe socoteala ei, care, mai mult, vrea să-l ia acasă să trăiască împreună înainte de cununie dar Zahei s-a scuturat ca de friguri și n-a primit. S-a oprit însă de la băutură și tutun, și asta singur de la el. Nici căruța, nici trenul nu l-au scos din muțenie. Tot drumul n-a pus fărâmă de mâncare, nici strop de apă în gură. Mergea grav, adâncit, concentrat în el, ca la împărtășanie. Când a ajuns pe malul Dunării la Călăraș și a tras în piept boarea de apă năvalnică, Zahei a oftat puternic și și-a făcut o cruce. Bacul i-a trecut dincolo. Tot timpul cât a plutit, plecat peste marginea vasului, a ținut mâna anapele care îl crescuseră să-i o mângâie. Nu s a oprit nicăieri. La dervent au ajuns seara. Cerul înflăcărat ardea de soarele ce a sfințea bălților într-o liniște și o singurătate de pustiu. S-au învârtit, au bășbăit. Mănăstirea nicăieri. În locul ei, jale și prăpăd, focul marilor bătălii bântuise țărmul prăjolind și răzând totul. Pe locul bisericii și al chiliilor, într-o vraiște sinistră de câmpars, o movilă înaltă de molos și cărămizi, sub care pierise îngropată crucea tămăduitoare. Nici țipenie de popa or nici urmă de om, s-au ridicat doar câteva păsări sălbatice care i-au privit bănuitoare. Orbul, lângă care aprindea prindea lumânări, a plâns, s-a bătut cu capul de ruinele peste mormanul cărora căzuse, a așteptat a țintit o noapte, două, zadarnic. N-a țâșnit măcar o singură scânteie din fundul orbeniei lui. Nimic, se sfârșise. După trei zile de crânce zbătaie, a fugit gonii de foame și mai ales de setea după rachiu și tutun. Mișcată de a lui, femeia i-a mărturisit cinstit că, cu ochi sau fără ochi, ei îi este tot una și se mulțumea cu el așa cum se găsește. Numai să se întoarcă de grabă acasă. Zahei n-a spus nimic, s-a lăsat dus înapoi de mână ca un copil. Când au ajuns la malul fluviului, era dimineață. Piepții undelor umflate albeau cu sclipiri de răsărit în ei. Trăgea un vânt ușor din larg, cu izumet și răcoros de ierburi înflorite prin ostroave, învrăstat cu miros de pește și catran cu care se călfătuiau luntrile înșirate pe țărm. Zahei a cerut să-l scoată ceva mai departe și mai la deal de vadul unde se încărcau călătorii, ca să se spele. Acolo a cercat întâi și a întrebat apa cu piciorul, apoi repede și-a zvârlit straiele de pe el și s-a aruncat ca un nebun drept în valuri. Însoțitoarea nu și-a dat bine seama ce face. Pe urmă s-a înspăimântat și a început să strige, uitându-se cu groază după el, cum se duce la vale și se scufundă. Au alergat barcagii, pescarii, pontonierii. Zahei nu se mai vedea. Toți credeau că s-a anecat și nu știau încotro să sară ca să-l caute. Femeia se bocea. După câteva vreme, capul orbului se ivi, dincolo de un sfert bun al Dunării, pe sub noianele căreia își spinte cărare ca un morun uriaș. Apoi începuse să calce apa, sobată și sotaie când voinicește, când marinărește, aci plută sau pe spate, aci într-o dungă. Privitorii căscau gura și se minunau. De când își pierduse vederile, orbul își găsea acum întâia desfătare și nu se mai sătura. Se azvârlise în adâncuri cu gândul că, dacă nu va mai putea să le biruie, mai bine să se nece. Era încercarea cea mare la care ținuse să se supuie, înainte de a mai primi viața, acum când prăpădise și ultima nădejde de vindecare. Și iată că apele credincioase nu-l uitaseră. Îl primesc bucuroase ca pe fătul lor bun, îl spală de păcate, îl leagănă în brațele lor puternice și îl mângâie, în loc să-l ca pe un nemernic. Înnotătorul auzea cum ele îi dau iar gust și îndemn la viață. Zahei, ajuns la jumătatea fluviului, abia se mai zărea. De acolo înainte, el nu se mai lăsă ca într-o joacă pe sforul curentului, ci începu să lupte împotrivă, suflând larg, cu capul când înunde, când smucit afară după aer, împroșcând din gură șuroaiele de apă ce prindea în fiecare afundare. Vreu câțiva pescar se luare cu bărcile după el, purtându-i mereu și hainele dincolo, unde Zahei ieșise biruitor. N-au vrut apele să mor, spuse el liniștit, și ceru mâncare. Oamenii plini de admirație i-au dat de toate. El s-a rugat să-l ducă până la brăila cu o barcă și să-l lase acolo. S-au învoit pe o nimica toată și a doua zi seara punea piciorul pe cheiul mult râvnit. De acum, el cărmui femeia care îl purta de mână pe meleagurile unde își vânturase toată copilăria și tinerețea lui bate. Pentru noapte, a dibuit un cotlon în malul cu iarbă, unde a dormit împărătește cu plescăitul apelor, cântându-i la ureche. A doua zi a pornit în căutarea lui Stavarache, care lor bise. Dar marginile fuseseră fusese ele devastate și arse de ruși în retragere. N-a mai găsit nici urmă de han și de grec. Orbul a înjurat și s-a potolit. A făcut apoi cu ocoluri un fel de pelerinaj pe ulițele bătute odinioară la vechile localuri unde chefuise. Află numai decât pe Nae Varzacră, vestitul hangiu și contrabandist, unde se mânca cel mai gustos ghiveci de morun și se bea o dobește adevărat, în căruia el vărsase pe vremuri la beție sumedenie de bani. Răstuia imersese mersese bine și după război, clădise a noi și-și lărgise negustoria. n cum îl văzul îl cunoscu. Cine putea să-l uite și se bucura cu glas înalt. Auzise povestea orbului și l-așteptase, zicea el, să se ivească de pe o zi pe alta, măcar așa orb. Cum putuse să părăsească atât amar de vreme la lor scumpă? Zahei n-a vorbit multe, îi era sete. S-a așezat la masă și i-a cerut rachiu. S-au adunat repede ca muștele, cunoscuți și necunoscuți, chemați de cârciumar, ademeniți de pleașca unei beții pe gratis. Înconjurat de prieteni, acolo îmbrăila lui de odinioară, atins de suflul tinereții la care se întorcea parcă, orbul prinse limbă. Mă," spunea el aprins, comandând alt rând, mă, după dervent n-am știut ce să mă fac." Ziceam așa, să mă omor. Dar, pe urmă, m-am gândit să mă sfătuiesc cu mama mea Dunărea și m-am zvârlit în apele cu care am stat de vorbă. Și ce ți-au spus?" îl îndemnau la spovedanie ascultătorii bucuroși să se lungească cheful. Să nu fiu prost, să mă pui pe trai, că de -aia mi s-a dat. Nae, mai adă -mă ce dracu, că acum mă duc jos și viu cu butoiul în brațe." Măi, voi să nu credeți că eu uit ceva," adăugă el." Am scos din cap derventul și pe stavarache. Mai mi-a rămas unul și se gândea la, la gradora. Dar Ogna o port cu mine, oriunde mă duce. Și nu mi-a umplit mă, varză a crecut tot vinul și rachiul din pivnițele tale. Și-a încleștat apoi fălcile să nu mai vorbească. S-a încins un chiolhan cu lăutar până ce muierea care plătea din porunca lui Zahei a isprăvit toți banii și a început a plânge." La socoteală, peste cei cheltuise, orbul a mai rămas dator cărciumarului o groază de parale. S-a făgăduit să-i se răspunză neîntârziat. Lumea s-a risipit, el s-a culcat în prăvălie jos. Târziu când s-a trezit, n-a vrut să audă de jălaniile femeii. I-a poruncit numai să-l ducă la Dunăre. Acolo s-a scăldat, a anotat îndelung până s-a răcorit și s-a dezmeticit bine și a pornit iar în oraș în căutarea vechilor legături și cunoștințe. Însoțitoarea l-a ascultat cărmind când la dreapta, când la stânga, până în ulița fetelor, ulița tractirelor, care, ca prin minune, rămăsese neatinsă. Aici Zahei a tras drept la casa unde lucra odinioară brândușa care avusese mare cârlig la el pentru care altădată făcuse în fiecare săptămână bătăi de se cutremura mahalaua. Și ăștia îi priise războiul. Se chivernisise bine și, acum ajunsă patroană, ea ținea salonul cu fete răscumpăra de la bătrâna Mița la cherdă, în schimbul întreținerii până la moarte. Pentru asta Pețața o mutase ca pe o cinstită pensionară într-o odaie din fund și o îngrija ca pe o mamă. Brândușa l-a cunoscut numai decât și l-a primit cu dragoste. Orbul n-a văzut ce bașordină i-a ieșit înainte în locul căpriței de atunci. El i-a mărturisit că a rămas fără lețcaie și i-a cerut cu împrumut măcar atât cât îi trebuie însoțitoarei de cheltuială să ajungă înapoi acasă. Acolo face rost de bani, și se întoarce să plătească datoria și să-l ia și pe el. Impresionabilă și sentimentală, ca mai toate de teapa ei, ea a scos și i-a dat fără să se codească. Muierea a luat banii și dus a fost, nu s-a mai întors. Nici Zahei nu aștepta. Deocamdată l-a oprit brândușa la ea. În concurența dintre bordele, codoașele pismașe trimiteau seara fel de fel de derbedei să-i tulbure salonul, să-i sperie fetele și să-i alunge clienții. Craiul ei de acum, Johnny, un filfizon sclivisit, cioflingar ahtiat numai după haine și cravate frumoase, nu îndrăznea să se ia la bătaie cu ei. Cum se nopta, el o ștergea și se afunda prin cărcium și cafenele, unde toca la băutură și cărți, banii smulși prostituatei, când cu mângâieri, când cu amenințări. Zahei pica tocmai bine. Ea plănui să laciuieze un fel de paznic al casei, de care bătăușii să nu mai îndrăznească să se apropie. Cu cât o rod haimanalele înădite de Johnny, zicând cu apără, ea întreține pe Zahei. Îl știa neînfricat și mai cu seamă voinic să pui jos douăzeci deodată. Mardeia și bătrâni îl mai țineau încă minte. În la se încheie repede. Am să te pun cu mama mița împreună. Liniștită și îndatoritoare, ea o să te ajute la spălat la mâncare și o să vă țineți amândoi de urât. O daia e încăpătoare. Îți așez un pat. N-am nevoie, mă culc pe jos," se mulțumi orbul. Ziua toată ești liber, urmă ea, ciuntindu-i o porție din hrană. Poți să muncești în portor să dai ajutor cuiva la cărat Scoți o mâncare, un ban de băutură și tutun. Seara te întorci și stai în curte sau pe vreme rea într-un colț pe sala salonului, până seara târziu când se potolesc mușterii și se stâmpără scandalagii. ți da ceva să mănânci și intri la culcare. descolea a doua zi când poftești. El a primit și a intrat de îndată în slujbă. Fetele l-au zărit doar. Stăpâna le-a oprit să stea de vorbă cu el. Se gândea la Zahei cel de demult și era teamă să nu-i scoată una, două din minți. Întâia noapte de caraula a trecut liniștită. Orbul condus chiar de brândușa a pipăit zidul până la cămăruța miței la cherdă, unde intră la culcare. Bătrâna n-a zis nimic, dar după un ceas, el bâșbăindușa, se năpustia afară. Nu putuse suferi mai mult izul ce împrăștia, deși ascunse, anume părți ale trupului Miții, miros oarecum asemănător în rău, dar mult mai tare, cu al peștelui de la care își trăgea porecla. A doua zi gazda l-a găsit rântit peste niște scânduri smulse din Zaplaz și orbul n-a vrut să mai audă de tovărășia cu pezevenghia pensionată. Să-mi dai pe cineva să mă poarte până la Dunăre," cerui el brândușii. Cum închizi tu localul, eu plec acolo și mă culc în loziile de pe mal. Am găsit un covru unde să dorm. Dar cine o să stea de tine să-și piarze nopțile ca să te ducă? Asta e o corvoadă. Stai că n-ai înțeles. Mie mi-e de ajuns să-mi arate calea o singură dată, pe urmă ajung singur. Bine, să o crotitoare, dar la iarnă ce te faci? La iarnă rămân în sala unde mă așez tu sau trec în salonul gol. Și-mi fac somnul acolo," hotărâ simplu Zahei. Femeia clipi repede din ochi de câteva ori, dar nu spuse nimic. Se uită în casă. Fetele dormeau obosite. Ea încuie cuie salonul se găti frumos, își lua umbreluța și porni chiar ea cu Zahei, pe care îl plimba ca pe o sperietoare prin fața celorlalte localuri rivale. Omul mergea încet, călcând cu zăbavă de-a lungul caselor și ulucelor, pe ulița dreaptă ce scotea drept în cheiurile fluviului. În drum, pretinse călăuzei să se oprească la toate cărciumile, ca să învețe locurile și, la fiecare ceru, să îi facă cinste. Brândușii îi convenea, îl recomanda pentru munci și, în același timp, da că l-a luat paznic și învegea astfel pe cei care ar fi avut gust să o mai sâcâie. Așa a trecut Zahei vara toată, legănându-se între străjăria la fete și hoinărea la pecheiurile și prin mahalalele brăilei. Ajunsese acum iar să-l știe toți, cu toate tabieturile lui. Dimineața dormea într-o colibă de răchită clădită de niște prieteni într-un cot al Dunării. Către prânz intra în apă ca un bivol și se scălda până îl gonea foamea. Atunci pornea la pescării. Acolo cei mai mulți îl cunoșteau din tinerețe. Zvârliseră împreună năvoade, puseseră cârlige, trecuseră pe ascuns mărfuri fără vamă și îi dau să mănânce. Era pește berechet. Unii îl luau cu ei în lotcă să ție -ți plășile sau îl puneau să văslească la parâme, așa ca să zică și el că ajută la ceva. Când era de tras vreo barcă grea la edec, îl așezau totdeauna la mijloc și îl privegheau să nu puie cumva piciorul greșit și să se ducă de-a rostogolul în apă. Dar orbul, cu simțului fără greș, ținea pasul în pașii celorlalți tovarăși înșiruiți de-a lungul malului, cu mâinile pe odgonul întins, care, cu vibrațiile lui, îi da în științări despre încotro trebuie să se miște. Astea, când se întâmpla să nu fie beat... Căci altfel, după ce mânca pe apucate, pleca de colinda cărciumile unde se înhăita cu toți cheflii, care îi dau să bea și de milă și de petrecere. Orbul făcea prin sor că poate să dea de dușcă dintr-o dată o caua de basamac, ori de cine știe ce altă băutură tare. Sau poate să toarne în el pendelete ca într-un butoi o vadră două de vin. Cască gură se strângeau, privitorii se înghesuiau și cheful se încingea spre marele interese al cărciumarilor care nu știau cum să-l ademenească pe orb și să-l țină mai la îndemână pentru îndemn și alișveriș. În asemenea împrejurări, slujba la brândușa se ducea dracului. Două-trei nopți Zahei nu mai da pe acolo. Când venea nu mai era bun de nimic. Dormea clocindu-și băutura. În vremea asta i s-a întâmplat ceva de care el, ca de obicei, n-a ținut seamă. De câțiva ani zăcea pe străzile orașului o ființă ciudată, un fel de femeie, strașnic de înaltă, slabă și uscată, schelet îmbrăcat în rochii vechi de mătăsuri scumpe, demodate și caragioase din cale afară, care atârnau de pe oasele ei deșirate ca niște bețe de în chipul cu pielea de pergament măsliniu și capul turtit tare pe lături, ca de curcă, împins înainte de nasul lung, clonțos, sub care se ascundea gura strâmtă cât o împunsătură de cuțit, se deschideau sub toca de crep violet și flor de pai de aceeași culoare, cei veneau până pe frunte, doi ochi splendizi, două mari agate negre, cu albușul enorm și pupile largi aproape cât irisul întreg, Ochi necontenit deschiși, fixi, neclipitori. O cunoșteau toți, nimeni nu râdea de ea. I se spunea Madame Sughiț, din pricina unui spasm nebun sfâșietor ce i-a apuca în anume împrejurări pântecele, zgălțăindu-i fără milă schelăria de ciolane vestmântate. Marinarii o mai botezaseră fregata, fiindcă și arborea la piept pe poale, în spate, pe laturi, de coada pălăriuții, tot soiul de volane, horbote, panglici și eșarfe, ca niște stegulețe de toate culorile, asemenea unei corăbii împopoțonate pentru sărbătoare. Dar numele popular în Mahala era una. Ea ieșea la anumite ceasuri, de obicei pe la prânz, colinda serioasă portul, cerceta cheiurile, uitându-se cu mare băgare de seamă la toți bărbații pe care îi întâlnea. Câteodată se lua după unul și îl petrecea câțiva pași, apoi se întorcea la alții mutește. Ochii ei însă nu se odihneau până nu i-amănunțea pe toți. Pe urmă pierea. Ăștia erau gărgăunii ei. Nu făcea niciun rău. Lumea nu se supăra. O lăsa în pace. Povestea era întunecată. De neam foarte bun, fata unui bogat armator grec, crescută în pensioane, se îmbolnăvise, după versiunea familiei pe la 16 ani, de o langoare grea, necunoscută. Zăcuse vreme îndelungată, se sculase cu creierii turburați, mințile răvășite, nezdravene pentru toată viața și cu sughițul acela îngrozitor.